Погад про океан Стоїмо з другом на верхній палубі. Перед нами на всі біч відкритість океана. Хмуре небо, вітер, що дме тут здається постійно, і ледь помітна у холодній далечі смужка Атлантичного обрію. Береги Європи остаточно зникли з очей. Ще до Парижа неясно було, принаймні мені з моїм білоруським другом, у який спосіб випаде нам добуватись до західної півкулі, до місця свого відрядження, де на чергову сесію з'їдуться посланці зі всіх континентів. І лише в останній момент стає відомо, що о котромусь із наших відповідальних колег Ледве чи не самому керівниковій делегації, літак противопоказаний. тим несподівано для себе опиняємось на палубі цієї розкішної Куїн Елізабет. Бувалиш із учасників нашої поїздки, ті, кому вже доводилось звершувати далекі подорожі, в один голос запевняють, що нам неймовірно пофортунило. В світовім океані всього двоє, мовляв, існує суден такого класу – Queen Елізабет та Queen Мері. Розміри їх величезні. Це, власне, сучасні титаніки, витвори нової технічної ери. До того ж, обладнані вони якимись новітніми стабілізаторами, завдяки чому навіть під час урагану, під час найсильнішого шторму Ніхто із пасажирів не зазнаватиме нападів морської хвороби. Хай там як шаленіє океан, а ваша палуба не здригнеться. Сталевий гігант, рухаючи серед неосяжних вод, йтиме заданим темпом, і всі ви почуватиметесь на кораблі, мов, у фешенебельному готелі. То чого ж іще пасажирові треба? Пливемо, радуємо життя, поступово знайомимось між собою. Прізвища наші поряд із сотнями інших уже надруковані на крейдяному папері корабельного бюлетеня. Стоять вони в цьому своєрідному реєстрі не за рангами, а за алфавітом. Цим видно засвідчується, що всі ми перед лицем океану рівні. Список прізвищ публікується теж для зручності пасажирів, щоб знайомства відбувалися між ними вільніше. І така заубачливість, певне, доречна. Надто ж коли зважити, що живемо в епоху, де контакти даються людям нелегко, а відчуженість між однопланетянами стає ледве чи незнаменням на часу. Наче театральну програмку. Читаємо ми гарно віддрукований корабельний бюлетень, де вказано вашу професію та країну, до якої належите. І істотним вважається тільки це, решта ж відомостей нікого не обходить. З анкетами до вас тут не лізуть. Нікому нема діла, ким ви на світі були, ким стали, які маєте уподобання і з якою метою спорядилися в путь. «Однак не думайте, що ви опинились поза часом та простором», – нагадує нам новачкам у делегації старший перекладач В'ячеслав, якого колеги за його всюди сущість та вперто випнуту щелепу жертома називають літаючим ящером. «За нами і тут буде око та око». Отак От мимохідь зауважить і зникне кудись, а ви, шановні мандрівники, самі дотямкуйте, що воно і як. За всіма ознаками подорож наша повинна бути приємною. З першого дня пасажир тут оточений піклуванням. Ранг пасажира такого судна дає кожному з нас неабиякі переваги. До ваших послуг буде весь оцей фантастичний сервіс. Усі оці бари, плавальні басейни, тенісні корти, ресторани, де перед вами на білосніжних столах з'являтимуться всілякі смакоти, зелень, напої, найдобірніші страви та спеції,